God kväll och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av program, Programsskrivningen Samhällsmagasin. India. I kväll ska det handla om alternativa medier. Ja, det är så här att eh, om man frågar någon journalist i den svenska journalistkåren vad alternativ media är så ställer eh, sig omedelbart frågan och man får väl oftast något konstigt ansiktsuttryck i stilen följande. Så. Någonting sånt. Men det är ju så här att det finns ju, ja det finns ju alternativ media i Sverige. Fast det måste ju finnas alternativ media i Sverige, som till exempel ja. Ja, vi ska ta några exempel på det här längre fram. I alla fall är det viktigt att det finns några några personer, många personer som granskar den svenska journalistiken i Sverige. På samma sätt som den svenska journalisten granskar andra. Eller som Jan Mild uttrycker det i en video som finns på YouTube. Han säger så här. Det måste finnas någon som granskar granskarna. Mycket förträffligt kära Jan Mild. Jag håller fullständigt med dig på den punkten. Ska vi tillägga eh, Som sagt. Jag tycker att det här begreppet sociala medier är lite löjligt. Det innefattar ju Facebook. bloggar och Alternativ media, och det är jag ska handla om i Jag har förresten ett exempel på alternativ media jag har här som man har Närmare bestämt, det senaste exemplaret av tidningen framåt. Vad ja, som ni ser? När Moderne Mussolini står det här: allt. Det handlar om en person vid namn eh, Robert Fiore. Från ett parti i det är Italiens nationalistledare Robert Fiore. Vi ska inte gå in på honom ännu. Däremot så är det nummer tre här för övrigt, maj 2012. Jag ska också tillägga att det här avsnittet som ni ser just nu spelas in den torsdagen den 24 maj 2012, närmare bestämt idag. Vad alltså, som ni vet. Här står en oerhört intressant artikel förresten, det står mycket intressant i den här tiden ska också ta upp den i tidningen lite längre fram i programmet. Eller, ja. Men det står en artikel här som jag fäster ögonen på riktigt ordentligt. Det står så här att folkhemmets fader det handlar om en person som heter Rudolf Kjallén. Vi ska titta lite grann på honom här. Uh, här har ni artikeln och det står så här folkhemmets fader är en politisk vånad för vår tid. Introduktionsorden till artikeln så står det så här. Han var, en, han var kontroversiell redan i sin samtid Man stod upp med sina tankar med elegans, elegans och svung. Enligt somliga var han Sveriges sista äkte konservativ politiker enligt andra mörker man. Rudolf Kjellén är svensk man inte låtsas om varför vill man då glömma bort Rudolf Kjellén och hans politiska idéer är pinsamma för dagens politiska korrekthet. Mycket intressant. Och varför då kan man undra? Ja, en av svaren har vi kanske i den korta introduktionen på sida två i tidningen. Det står så här. Vem var egentligen Rudolf Kjellén? Vilka är hans tankar som inspirerar såväl den nationalsocialistiska tyskland som den svenska socialdemokratiska rörelsen? Framåt har grejt i arkiven för att presentera denna folkhjältstantens fader. Just det här med att han har inspirerat den svenska socialdemokratiska rörelsen är nog en liten nagel i ögat som de helst vill låtsas inte existerar. När han har inspirerat den nationalsocialistiska Tyskland också. Nu har vi det här med rasbiologien som sossarna är ledare på fortfarande och var då. då har ju det här med Ravskur 1922, jag tänker på det till exempel. Eh, vi ska inte gå in på detaljer här, eh, här står det lite grann om radio framåt också. Eh, en webbradio som drivs av eh, den nationalistiska politiken Dan Eriksson, en person som heter Jonas Digér och en annan person som heter Magnus Söderham. Där nationalistiska oppositionen för att ta fram sina positioner ytterligare. Radio Framåt är en så kallad poddradio med ambition att utkomma med ett nytt avsnitt varje vecka. Närmare bestämt varje tisdag klockan 18.00. Från sett Daniel Eriksson eller det Novisi som satsar bakom mikrofonen och helt sonika jag jag pratade på. Jag kan nämna för tittarna som är intresserade att om ni vill lyssna på Radio Framåt så gå in på hemsidan som är radioframot.se och innan naturligtvis det det senaste avsnittet, avsnittet för säsongavslutet, av, säsongavslutningsavsnittet för säsongen. Där jag tar upp bland annat så mycket intressant sak som vänsterextremister blir den här trånen. Jag menar, vänsterextremister tror hela tiden att de, att de har uppbackning om muslimer så fort det är någonting. Va? Men det stämde inte riktigt. Där. Eh, I samband med en eh, gatufest i Berlin, var det, tror jag om jag inte minns fel, så inträffade är en ganska intressant sak. Det var ju aktivister från Tysklands svar på eh, den antifascistiska organisationen AFA. Som förmatt organisationen heter Antifa-Infoblatt. Intressant namn för övrigt. Och de skulle då delta, det var en massa antirasister därifrån eller antifascister som skulle delta i en muslims de hade inte väl knappt kommit till platsen för de blev mer slagna när röv och stöv och började bortja därifrån. De få som kunde springa därifrån. Muslimerna tyckte inte om dem alls. Men detta är inte så konstigt med tanke på vad antifascister har sagt om judar. Närmare bestämt att de ger sig stöd där. Muslimer är inte för fysisk Det är judar som vi säkert vet. Det är många av dem som inte gillar judar. Det var väl en av orsakerna till att de blev med i, i alla fall. Mer om detta i det senaste säsongavsnittet för säsongen på Radio Framåt Jag ser, Så var det sagt. Eh, ja. Innan vi går vidare i programmet här så ska jag ta upp två saker som jag själv tycker är intressanta. Och alltid är programmet intressant och eh, Förra veckan, närmast den förra fredagen, så stod det klart att Expressen blev dömd för vapenbrott. Här har Expressens chefredaktör Thomas Mattsson, eh, deras nyhetschef och reporten som gjorde reportaget. jag hela gäller ett reportage som Expressen gjorde 2010. Eh, I syfte att ta reda på vad lätt det var att få tag i ett illegalt vapen. Och de köpte då ett illegalt, va illegalt vapen av en eh, kriminell organisation i Malmö. Detta i syfte att ta reda på vilket, hur lätt det var att få tag i vapen. Ska jag ta med ett glas vatten för övrigt. Anledningen till detta är enkel. Det är en underbar dag ute och det är cirka 25 eller 26 grader varmt i skuggan. Och här sitter jag och gör Jag, Hur dömnar jag? Ja, det är. får ni fråga någon annan om. Eh, som sagt då. De blev dömda för detta och Thomas Watson ska då överklaga domen med följande motiverum. Vi gjorde bara vårt jobb. Detta var undersökande journalistik. Vi anser inte att något av brott har begåtts. Eh, Okej, okay, Thomas Matson. Man vet ju visserligen i det här laget att du är väldigt inkompetent. Men så inkompetent så att du inte känner till någonting om den svenska lagen är ju rätt intressant att du är om. Vad blir nästa om Thomas Matson? För övrigt, kommer du att skicka ut några av dina medarbetare och kommer du förmodligen delta i det reportaget som hon ska göra då? Närmare bestämt att. Du och dina medarbetare tar reda på vad lätt det är att dö tar heroin. Och att ni då köper in ett, ett stort parti heroin. Köper lite sprutor. Börjar injicera detta heroin i era armar. Och ser hur lång tid det tar innan det dör. Men så får vi köra på ganska rejält då. jag det reportaget drabbar ju ingen annan utom er själva. Så det får man väl säga att. Ja. Det kanske är att ni för första ordet i liv, era liv gör ett, sak, gör ett sakligt reportage. Och att det också blir sista reportage ni gör också. Jag önskar inte att någon person ska dö om ni tror är en kära tittare och lyssnare. men eh, Ni förstår resonemanget Jag menar Kan man köpa ett illegalt vapen i syfte att ta reda på hur lätt det är att köpa ett illegalt vapen om man skriver, skriver mot svensk lag. Så kan man ju lika gärna köpa ett stort parti heroin och börja injicera det och ta reda på vad snabbt det tar innan man dör eller vad, vad fort det går. Alltså det är by bygger på samma ologiska resonemang så att säga. Eh, så en annan som faktiskt hände för eh, ja, två dagar två dagar sedan den hade bestämt i för följgård har vi det här. Frihuset som försvarade mord. Klara uppmaningar emot en folkvalpolitiker i Sveriges riksdag. När var sveriges bestämt Sverigedemokraternas partiledare Emilio Åkesson. Den var då helt enkelt så här. Vi ska dra lite kort här. Vi, får inte... Vi ska ta upp saker och ting som det egentligen skulle handla om i det här programmet. Jag ska dra lite kort för lyssnarna som inte vet. Är det. Vi tittar också. det är så här att en person vid namn Sebbe Stakset, jag vet inte hur jag uttalas som jag uttalar uttalat stakset eller stakset. Det är väl den enda som man har, möjligtvis finns det i så fall i hans efternamn. Den här killen är hiphoppare och medlem i, i en hiphopgrupp som, som kör så kallad gangsta rap. Det är en typ av brottslig rapp, kan man säga. Enkelt uttryckt. Och gruppen heter till kartellen. Samtliga medlemmar av kartellen är dömda för grova brons, våldsbrott. De har suttit på kåken eller ja, fängelser om man så vill ett antal gånger och ser på staxet. staxet då. är inget undantag. Han har suttit inne för, för, för, i fem år i fängelse på grund av olika grova brott. Jag minns inte exakt vad det var nu han satt in för, men det var ganska grova saker. Och den här killen är idag delaktig i så kallade antivåldsprojekt. Eller ja, håller i dem några år och ska vara en förebild. Och kan jobba mot fryshuset. Eh, jag vet inte, ärligt talat, om det är så lämpligt att fryshuset har en person med deras ansikte utåt som uttalar klara och tydliga hot emot människor. Vi ska ta ett exempel. Vi ska se vad han har, vad han har skrivit här på Twitter. Det här skrev av i tisdags. Avpixlat en demokratisk och sanningsenlig nyhetsida på internet. Uppsök samma detta. Och efter det har det blivit, ursäkta svårigheten, ett jävla liv. Så här skrev eh, Sämre staxet om Jimmy Åkeson på Twitter då Så skriver jag så här. Jimmy Åkessons mammas fitta vill tortera honom i tre dygn med avbytartång, locktång, blåslampa för att stoppa blödningar med. Jag vill döda bögen. Inlägget togs bort sen. Han är inte så dålig i svenska, killen. Det heter ju faktiskt stoppa blödningar med. För du kanske borde gå en kurs i svenska när han håller på. Eh, fryshuset, har, fryshuset i Stockholm har då försvarat detta. Bland annat genom att säga så här. Vi tar fullständigt avstånd från Sebbestatset uttalande men inte från honom som person. Sen är det snart att de var hemskt de haft i sitt liv och så vidare. Jo, jo, det är det. Många människor har haft det hemskt och i sitt liv, men alla uttalar alltså sig inte på det här viset som han gör i alla fall. Och den här grejen med att de försvarar honom, ja men de kan lika gärna försvara Anders Beiring Breiviton. Jag menar, båda dessa människor, alltså... Säbel och Anders Breivik har ju en sak gemensam, nämligen hat och våldsbrott av olika slag. Och båda två hyser ju uppmånet enormt hat emot det så kallade demokratiska samhället. De kanske borde slå sina goda påsar ihop och bilda någon sorts motståndsrörelse De verkar ju som klipp och skuna för varandra. De skulle faktiskt kunna säga, här, de skulle kunna säga så här om Anders Bering Breivik. Anders Bering Breivik är en förebild för tusentals ungdomar och varit där långt innan han blivit dessa terrorlåd. Just för att han är en förebild är det viktigt för fryshuset att stötta honom i att bli en och positivare förebild för dessa människor. Att vända ryggen mot honom vore ett stort misstag. Vi kommer tvärtom att göra allt vi kan för att hjälpa honom under rättegången och hans framtida fängelseliv. Eh, ja, ni förstår väl kopplingen, kära lyssnare och tittare, vad jag menar. På och sen det här, när jag det gäller kartellen, jag menar, vad ska man säga om hiphop egentligen? Det är ju ungefär som en god vän till mig sa jag om om hiphop. Han sa så här, hiphop? Är inte musik, det att är ett fel. Eller hans åsikt, jag har en annan åsikt. Och vad beträffande stadset så tycker jag så att en person som har sagt och gjort sånt som han har gjort. Ska inte jobba med ungdomar över huvudtaget. Ingenting som har med ungdomsverksamhet att göra ska han jobba med. Om fryshuset vore en seriös organisation så skulle de hon utesluta honom direkt. Och se till att han aldrig fick jobba med ungdomar mer. Anders Karlberg som startade Fryshuset en gång i tiden. Ja, och tycker du om? Det. Fryshuset har utvecklats så nästan Anders Karlberg. ingen vidare va? Tänk på det. Om man träffar med säpp i sätt så kan man väl... Vi ska väl inte döma, eller döma killen för vårt. Ja, men Han är ju bara ett vidrigt avskum helt enkelt. Opps, det förekommer inga påhopp och person i det här det är ju så seriöst program som du vet. Nu eh, har jag nog snackat om detta och vi går vidare i programmet här. Nu ska vi inte som sagt vad hand om alternativ media. Eh, ja, jag tog ju upp eh, tidningen framåt här förut. Vi ska titta lite grann mer på det här. Rasten är vi inne på det. Är jag. jag fick ett flygblad häromdagen. Eh, det råder ju ibland så aktivitet i mitt område. Och de... Jag var vaken de natten i tillfälle och eh, såg några personer som var ute och delade ut någonting de, och dela ut reklam trodde jag. Eh, tänkte jag, det är väl inte så värst mycket mer att tänka på det. De är väl ute och delar ut reklam, det får de ha göra. vilken tid på ryggen. Dag och efter, när var min förvåning, så såg jag att det var ett flygblad i min postlåda Och, och det stora så här. Svenska jobb till svensk arbetare. På SVP, Svenskarnas parti. Eh, det här var intressant tycker jag. Försäkta när jag lite förkylar problemet med pollen, förstår ni? Kärla lyssnat. Så säger man att vaktskrivare svenska får allt som oftast höra att det som kommer hit och tar svenska jobb är läkare och andra högutbildade som med sin kompetens bidrar till att öka välfärden. Men det stämmer inte. Det är jobb som ligger i toppen inom jordbruk, storhushåll och städare. Knappast de som svensk inte klarar av. Det står lite annan intressanta saker där svenska diskrimineras på arbetsmarknaden och billig arbetskraft importeras. Situationen förvärras när staten säljer ut svenska företag, samhällsfunktioner och naturresurser. Samtidigt som stort företag flyr utlands till låglönade länder som en följd av höga skatter och eh, avgifter. Jag kan väl säga att jag tycker att det är sant det som står det. Och så finns det människor som anklagar. Svenskarnas parti för att ett rasistparti är Vad är det för rasistiskt med att konstatera att storföretag flyr utomlands till låglönoränder som är följd av höga skatter och avgifter? Ja, det är väl någonting som vi får fråga om personer som anser att Svenskarnas parti är ett rasistparti. kan väl börja med Daniel Pohl på Expo till exempel. Det var bara ett exempel som sagt. Eh... Uh, ja, vad var det Jo, ja just det. Vad ska man säga om svenskarnas Parti då som parti? Ja, ni som vill veta mer om partiet kan väl gå in på deras hemsida och titta lite på uh, www.svenskernasparti.se Intressanta saker är till exempel en, att det står att en person vid namn Anders li Andersman företrätsade demokrat gick med i svenskarnas Parti. För Ja, någon vecka sedan, eller två, jag kommer inte ett eh, Ja Det är intressant, det är en Sverigedemokrat som borde medlem i Svensklandspartiet. Den här personen bor i Mönsterås. Då, och, eh, det var en del person i, i kommunfullmäktige som tyckte det var jättehämst att SUP fick sitta med i, i kommunfullmäktige. Men vad ska de göra åt det? Vad ska de ändra svenska lanen? Ska det helt plötsligt svara så, vilket det i och för sig är på många sätt i Sverige? Ja, laden ska gälla... Vissa personer, men inte andra. Ska det vara på det här viset kan man ta riva upp alla lagar i hela Sverige och börja om från början. Ungefär som den gamla eh, sven iva ni vet när de sjunger här. Börja om från början, börja om på nytt. Varför ska man sörja Tid som har flytt? Eh, var det var ja, bara en liten koppling där. Eh, sen resten av de kan vi kabinärerna i hunger. Jag vet inte om de har så mycket med kärlek att göra. Hur kommer ut så ofta kärlek från politiskt korrekta partier som till exempel socialdemokraterna och moderaterna? Och... Andra politiker som eh, parti har knutit till sig de senaste tiden är Nils Erik Hendrix. De var ju medlemm i nationaldemokraterna och var till och med partiledare. Sen blev han eh, oberoende och började kamera associerat. Daniel Spals, som före detta NDare, var också med där, men gick över test mot resan. Tal på ND av nationaldemokraterna, är det inte bättre att hela partiet läggs ner? Jag menar, det har inte varit, varit någon större succé sedan Mark Abramsson tog över partiderna där. Snarare tvärtom, det är väl som det är det som överger partiet. Till exempel sådana som Daniel Spals hittar ett bättre alternativ. Vilket i och för sig inte är så konstigt. Eh, därför är det är också glädjande att tidningen och nationell idag har blivit fristående. Alltså de har frigjort sig från nationaldemokraterna. Mycket bra att ha idag. Eh, att vara kopplad till nationaldemokraterna blir bara en belastning för tidningen. Och de var viktigare saker för sig tycker jag. Eh, ja, ja, just det. Ja. Jo, nu är vi inne på det här med... Vi är inne på det här med sociala medier eller alternativa medier, innan jag går vidare i detta så ska jag bara dra lite kort jag om det här med, som jag glömde förut, det här med morotet mot J.B. Aftonbladet gick ju idag ut och fördömde, hör det häpna? fördömde dessa morot mot Aftonbladet som hela tiden har varit de som, drevit, som har drivit hatkampanjerna och hatartiklar mot Sverige. och Kroatien. Och samtliga företräder för detta parti har idag gått ut och fördömt de här bolorna. Eh, I alla fall, i, i ja, en viss person jag kommer inte att ta namnet nu riktigt, skrev en artikel i dagens avtal där han dömde ut de här bolorna och ansåg att detta var ett allvarligt hot mot demokratin. Vilket det i och för sig är. Men avtalet är väl ändå den sista tidningen i Sverige som ska döma ut. Saker och ting och påstå att dessa är ett hot mot demokratin när de själva är ett stort hot mot demokrati. Med andra ord så var det helt enkelt bara så här att den här artikeln och dödende ut de här moroten som Södra stod för var ju bara ett spel för galleriet. Alltså egentligen så tänkte de väl följande. Ja, nej, vi, vi tycker ju egentligen inte det här men vi måste lägga ut den artikeln. När vi dömer ut de här målhoterna. Och hoppas att folk går på det. Jag menar alltså, varför ska folk gå på det här, kära Aftonorren, När ni inte har gjort det tidigare. Ni har ju aldrig dömt ut något hot, någon misshandel eller någonting. Det är faktiskt värre än Expo på det här i Expo står i alla, fall, i alla fall för att de inte fördömer hot och våld mot politiska meningsmotståndare. Eller människor som uppfattas som sina fiender. Men ni står ju inte för det ni tycker. Jag tycker det är betydligt här. Ja. Leva Expo på den punkten i alla fall. Också den ena ska man tillägga så. Hej, Expo. Eh, ja, eh, men nu var det lite. Nu kommer vi åt ett litet sidospår här. Ja, så alltså, tillbaka då. Ursäkta mig, som sagt, jag <hör> har lite problem med allergier. Ni får ursäkta, kära. Lyssna och kära tittare på detta. Hoppas ni har löst det där. ja, just det, ja. skulle ha om alternativa medel nästa kär. Eh, så har hon ordet för bild papper igår. Ska jag köra till. Ska jag typa. Och lyssna. Eh, jag har lite garn här då. Våra exempel på Alternativa medier, alltså demokratiska och sanningsenliga medier, medier, har vi då i till exempel Avpixlat, realister.se, National.nu och som har tidigare nämnt idag. Men även Sweden Confidential, en mycket intressant och uppskattad medieblogg som finns på swedenconfidential.info har jag förmattat dessa. Tips bara om ni vill läsa intressanta nyheter. De är ju på väg att bli lika populära som nyhetssajten avpixlat nu. Men det finns lite nackdelar med den här sortens alternativa medier också. Till exempel avpixlat och avpixlat om man inte skriver någon kommentar där man riktar kritik mot saker till, som har man är judar och israel att göra. Då kan man bli avstängd. Det där tycker jag är lite fel. Däremot ser jag inget fel att de granskar och riktar in sig på muslimsk och även annan invandrad brottslighet i Sverige. Det tycker jag är bra. Men just den där grejen är ett litet minuskant. Sen tycker jag också att avpixlat borde tillåta meningsmotståndare i lite högre grad än vad de gör faktiskt. Eh, jag kan förstå om någon av deras kommentarer där det står Hån och Hån och Hån, och personer efter, har jag har full förståelse för att kommentera själv på avpixlar, eller att det är dåligt politiskt korrekt och fick en varning om det inte minns fel. Jag minns inte vad jag skrev men jag fick en varning att, att jag ska inte skriva något sådär mer, och det gjorde jag inte heller. Jag måste man och skriva någonting väldigt grovt så fall. jag minns inte vad det var men det var någonting. Men som sagt, en liten, en liten, liten pik till avpixlat är att ni borde vara lite mer demokratiska på den punkten. Det andra som jag tycker är lite fel är tydligen ryktats en tid att, att både politiskt inkorrekt och att har snort nyheter ifrån realisten.se Huruvida det är med den saken ska vi väl låta vara osatt men om det är så att det är så, då tycker jag det är illa faktiskt. Apixlarna alltså, är väldigt många med att känner i normala fall. Men tyder inte i de fallen Vilket jag tycker är fel. Så jag bara jag det. Sen har vi en sida som heter marshal.nu. En sida som framställer sig som den nationella oppositionens nättidning. Och vi ska ta och titta lite grann på den här. Kära tittare och kära lyssnare. Vi går in här och så tittar jag lite grann. Ja just det, national.nu, den svenska oppositionens nättidning. Eh. Det är ju en hel del saker här som står här. Eh. Bra. Jag vet inte vad man ska säga om en eh, artikel som den här. Eh, vad ska man säga? Ny film, sinnessjuk, djurporrs utställning i Alingsås, vit kvinna, runkar av häst. Eh, inga kommentarer till den här artikeln. Jag tänker inte läsa artikeln. Jag tycker den är oerhört myllig. Detta är dessutom sant också. Alltså Djurpor är ju bland det absolut värsta jag personligen vet. Jag är stor djurvän, ska ni veta och jag blir asförbada när jag läser det här. Jag går ur, går ur direkt här. Men det tyder ju som vara sant. Ja, det finns ett få saker som jag tycker är så vidriga som djurporr och djurplågeri. Det skulle möjligtvis vara våldtäkter och annan grov men ja. ja, det är hemskt tycker jag det är hemskt det att det finns människor som kan titta på sånt skräp. Nu är jag väldigt mild i min kritik mot djurkoll, kära tittare och kära lyssnare. Vilka är det som är sjukast egentligen, de som producerar dyngan eller de som tittar på det. Ja det går nog på ett ut det skulle jag säga. Det är helt ofattbart också att det inte är förbjudet med djursex i Sverige. Eh, djurens på olika håll i landet kräver ju att det ska vara det, och jag håller med om det. Sen finns det naturligtvis saker och ting på djurens som inte är så bra heller. men De har ju till exempel deras djurens som begår brott som är att eh, ja, jämföra. Som är att jämföra med våldtäkt. Eh, jämföra såväl. Alltså inte att de begår våldtäkt, men att de. Ja, släpper ut minkar med mot ur minkfarmen och motiveringen att ja det spelar ingen roll var de dör så länge de dör i frihet, ja det är väl ändå djuplogeri och någonting där. En mink som är uppfydd i formelskap vet ju inget annat. Det har väl inte sagt att jag tycker att det är rätt att man att man föder upp minkar enbart för att göra päls av dem sen, så folk som flotta, överklass kan vara på sig på kroppen. Eller runt då. Eh, Det är inte intressant att jag tycker rätt. Det tycker jag inte. Men det är heller inte rätt att släppa ut minkar till en säker död. Och då minkar som klarar sig blir förvildade istället och för ställer till. Svordom, helvete, för eh, djurlivet i trakten. Och vi har ju. Minken ska man ju komma ihåg är ju en djurhåll som inte ska finnas i Sverige. Den är in, eh, importerad. Enbart på grund av att jägare ska få det. Varför ja, att det är både jägare och pälsindustrin som gläser åt det? Men eh, djurvänner gläser utom inte om. Alltså, riktiga djurvänner gläser utom det. åt det. Eftersom vinklarna är ju på många håll i Sverige en eh, djurutrotare kan man säga. Det finns ju exempel eh, på där till exempel. ja. Minkar är ju i stor skala för fiskindustrin i Sverige till exempel. En minkfamilj kan ju rensa en örrikspläck på en enda sommar. De säger en hel del på en familj. Kanske en honom med 300. Och de har ju inga naturliga fiender heller. Jag menar visst, enstaka gällor kan ju ta minkar och enstaka rovfådar också. Men alltså, de har ju inga fiender som var i, i, i Kanada, där de kommer från. Eller i USA. Amerikansk flodidlighet och mörker. Det. Ett annat exempel på en djurart som kan man tycka vad man vill om, som heller inte ska finnas i kallanagås, eftersom personen gås är väldigt vacker. Sen det här eh, kravandet om att de skitar ner, jag menar, det ungefär som det här med att på vissa håll i, i Sverige där kravas de fruktansvärt på vissa stor, st städer att kajer och måsar skitar ner. Men vad var då då? De bajsar ju, eller Jesus bajsar. Vi som klagar på dem, bajsa inte ni någon gång, eller va? Förstår ni vad jag menar med det? Alltså, vi är vi ju människor, bajsa vi ju också. Varför klagar vi inte på varandra? Ungefär som att. Hör du, liksom. Ungefär så två personer som är ute och går och pratar i varandra. Hör du? Jag gick förbi ett, ett fönster. Jag var det en kvinnor som satt och bajsa. Där kan man alltid tycka vad man vill ha för att det är så pass stort att man ser exakt vad de gör egentligen. Jag var på en fasthängt körning. Så helt plötsligt så var det han som hade fest och gick in på toa och satte på majs. Vad? Liksom. Ja, men jag vad är det för fel? Vad förstår jag menar? Varför klagar man inte på att vi människor ju Vi är ju också djurarter. Varför, varför klagar inte på varandra? Vi är ju faktiskt. Ursäkta, hur svår är svårt, det här? Ja, vi har kommit ifrån ämnet så vi går till månen igen. Eh, ja, National nu är ju lite för inriktade på nyheter som har med jordar att göra. Nu övertycker att det är en bra sida. Men de är slagkraftiga, jag ska vara inte sticka över stormen. Men eh, ja, det är väl en annan sidan, det jag tycker är. Eh, Sen så den här artikeln som jag kände avsky för. Det är bra att sånt kom fram. Skulle vi vilja se den journalist, politiskt korrekta journalist som skriver om den? Den, saken? den här personen får sparken med omedelbar verkan. Den motiverar Vi kan inte ha människor som du på den här tidningen. Du skriver hur det ser ut i Sverige. Samligen alltså. Ett exempel på den mot en journalist som jag verkligen respekterar i alla högsta grad. Det är en journalist i som eh, har berättat hur det, ser till, eller hur det har sett ut i Sverige, med i Sverige länge eller politiskt korrekta med i Sverige. Att man aldrig under hela 90-talet någonsin fick skriva eller säga någonting negativt om invandrare, så var till exempel i det dubbelt när man att man hade en policy på, på tidningsrelationer, till exempel afternoon och bixpress att man inte fick skriva någonting negativt om invandrare alls. Man fick inte ta upp brott som de aldrig begåtts. Man fick inte skriva om det överhuvudtaget. Schema sånt, eller fick man sparken. Och så snabbast de att till exempel Aftonåta eller annat politiska skära med i Sverige. Sedan. Men vi är demokratiska. Jaha. När då? Vart då? Hur då? Lite frågor som jag tänker på ibland. Äh, så eh, då har vi realisten på dessa då? Som jag för övrigt också har varit klinblad här ifrån. Så här, realisten Tror du att media en, ger en korrekt beskrivning av vad som händer i samhället? Även om tidningarna håller sig i närheten av sanningen. väljer det dock att blunda för många samhällsproblem. Det är ju sant. Alldeles att dessa problem krockar med den världsbild som det försöker förbedra. i Realister.se avslöjar sådana som alla medier blundar för. Realister.se har blivit populär hos många av avslöjande artiklar som publicerar namn och etnicitet på grova brottsliga Här följer ja, Det finns några exempel på det här. Invandrar kriminalitet och rasism mot svenskar. Vi antar gå in och kolla lite grann på Realister.se här. Vi ska se vad vi hittar här. vi har en hel del andra alternativa mediasider i Sverige också, jag tror inte att jag inte ta upp precis alla här, men vi ska göra så svårt vi kan som äh, jag ska göra skott jag kan. Eh, De står ju som sagt, får inte bara om brott här utan det står alla eh, ja, eh, i tunnelbanan står det här till exempel fem timmar själv ser nu ska jag se om vi hittar det. Jaha, det är intressant. Uh... Stockholm. RFSL driver just nu en annonskampanj i Stockholms tunnelbara. Kampanjen visar, kampanjen visar tecknade pornografiska bilder som ska locka kollektivåkarna till Stockholm Pride. Jaha. Bland bilderna finns två män som var sex och texten besöket på herretåan blir så mycket trevligare. Affischerna hänvisar till RFSLs kampanjsid inför årets Pride-festival. Pride -festival. Eh. RFSL och SL som kör tunnelbana i Stockholm tycks vara eniga om de lämpliga att smälla upp könsbilder i det offentliga rummet. Barn har tydligen skyldighet att se reklam för samkönade sexuella situationer. Den som inte vill låta barn ta del av propaganda får helt enkelt gå eller köpa bil. Eh... Reaktionen har inte vänta på sig. RFSL krävde att kampanjen skulle stoppas. Det var konstigt tycker jag. Eh. Så står så här, RFSL menar att affischerna föreställer hängande bröst och punga liksom män som en 06, inte vare så osmakligt eller stötande, vilket är emot ett kärleksbudskap med hjärtan och viljan att bevara äktenskapet där. Ja, det säger ju rätt mycket om RFSL, eller vad säger ni kära tittare och kära lyssnare. Det var, detta var också ett exempel på en nyhet som man kan resa på realister.se. Och det är väl ingen... Mediatid i Sverige som är politiskt korrekt. Att ta upp den nyheter som skulle jag kunna tänka oss. Eh, vi har ju Sweden Confidential också, ja. Där jag såg en väldigt intressant video faktiskt senast förra veckan. det var en kines som hade skickat in en video till Sweden Confidential. En nyhetsblog. Om jag undrar vad jag har Jag gav ju av det till er, det? Jag gav ju av det i tidigare program det var en kines som hade skickat in en video där, man vis, där jag visade hur kineser. Vad kineser gör med, muslimska, med muslimer som begår våldtäkter i Kina. Det var en video här. Jag kan ju inte visa er den eftersom jag. Ja, ni förstår varför. Men ja, jag kan väl säga så här: Det var en muslim som hade våldtagit en kinesisk kvinna. Och blev upptäckt av. Precis efter våldtäkten. Det var låg och grep på marken, hade nedrullade trosor och så vidare. Och några kineser gick fram till och fråga vad det handlade om. De var tydliga kinesiska. Så man kan, jag kan inte kinesiska, men det var rätt klart och tydligt för vad det som hände. Ordväxlingen blev hetsk efter en liten stund och det lät ungefär som att den skrivs som hade gjort att han försökte påstå att han inte hade gjort det. Uh, ordväxten blev hett, väldigt hets efter en stund och det slutade med att muslimer blev blivit ganska rejält av de här kineserna. Allra säsongs polisen kom dit och plockade upp muslimer. Man som våldtog en kvinnan ska nog vara väldigt glad över att polisen kom, annars alltså, hade de förmodligen inte kineser som slog dem och sparkade dem. En sån grej skulle väl aldrig hända i Sverige, misstänker jag. För då skulle de som har gjort det här bli för rasister. Men det är faktiskt en grej som Kina har tycker det är bra. Det här tar vi tur med människor som vill gå brott. Vad gör vi här i Sverige? Det är danskar vi med dem. I alla fall om de inte är svenskar utan icke-västerländska invander. Då är dess av 17. Jo, ja. Men så ser Sverige ut. Eh, ja, nationell, nationell idag ja, tog jag upp tidigare. Jo, just det. Ja. Eh, det ju, och vi, ska, vi kan ju gå in och titta på och se om vi hittar något intressant där. Det hittar vi säkert. Det är ju som sagt en demokratisk och sanningsenlig tidning. Till skillnad från Aftonbladet till exempel. Eh, idag, tidskrift för politik och kultur står det här. Ja, ah, så det är polis polisanmäler mordhot. Då kommer vi tillbaka till det här, det var det första som dyker upp det. Då, då återkommer vi till det här, det här om han med Staxen. Det är den så kallade artister och så kallade han Nu ska Vi ska se vad det står här. Så ja, den här artikeln publicerades... Den 24 i 5, alltså idag, och det står så här. Åkerson anmälde mordhot. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson fick idag ett mordhot från en person som är ett kriminellt förflutet som nu vill ha rappar i hiphopkartellen. Jimmy Åkerson som man har svitta vill portera en intubordring med avbryckad och blockton, för att stoppa blödande. Jag vill döda bröget, skrev gruppfilmer på sitt konto på Twitter. Rapparen har ska fängelsestraff och är för en rad brott. Bland annat för media till råd, vapenbrott och brott mot lagen om brandfölj och, och explosiva varor. också som väljer att anmäla hoten och säga att han blir skrämd när han på rapparens kriminella bakgrund. Och den här rapparen försvarar alltså fryshuset. Eh, vi ska se om vi hittar någonting mer om det här. Vi söker här och ser. Det är Åkesson. Anmälde morhot. Vi ska se om vi hittar det någon annan tidning som har tagit upp det här. Ja, så det är jag. tv4.se har tagit upp det hela också. Vi ska se vad det står om här. Gimme också som polisanmälde mordhot på Twitter. Vi ska se vad det står här. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, polisanmälan rapporter för mordot på Twitter. Eh, mannen som har kriminellt förflutet har på sitt Twitterkonto skrivit att han vill portera Åkesson en avbitartong och döda honom. Inlägget gjordes att det är tv-framträdare av Åkesson. SD-ledarens presssekreterare Linus Myhlund uppger att partiledarna är vana i olika typer av mord, Men det är sällan någon att sig upp och säga att han ska mörda en partiledare, säger Myhlund. I en skriftlig kommentar uppger Åkesson. Jag tror att du visst mycket illa vid mig och blir särskilt när när känner känd då personskonkurrens. När polisanmälde mannen har att sin tweet bet om ursäkt för sitt klumpiga ordval. Eh, ja, du sämre stakset, eller vad det nu heter i efterhand här, hur du vill oss. Du kan ju be om ursäkt hur mycket du vill, jag menar, alla vet ju, i alla fall vi som kan tänka någorlunda vet jag att du inte menar ett ord då. När du. Be om ursäkt. Uh, uh, han, har, han har ju skrivit så här också på sin Twitter. Han skrev han ju så här. Uh, han skrev så här. Vad har du? Eller, ja, ja ni menar Fantastiskt skrev han här. Eh, det är fantastiskt att se alla morot jag fått sedan igår, ville bara se vad det gick för. Detta skrev han alltså sedan och starkt på sitt Twitter igår. Ja, vad ska man säga om detta? ni kära tv-tittare eller kära lyssnare, vad tycker ni om det egentligen? Jag hade ju blivit förvånad om Jimmy Åkesson inte hade på Isabel detta, med tanke på att det är så pass klart och tydligt vad den här personen har för avsikt att göra med Jimmy Det stod ju klart och tydligt på hans Twitter-konto till exempel. Eh, han påstår ju då att sinnet är över på sin blogg på WordPress. Jag tänker inte ta av vad det är för blogg som man har, för jag vet inte. Gör reklam för någon som är några rådigheter. Men eh, ja, han har tydligt bett om ursäkt eh, för detta på sin blogg och sagt att han inte menade vad han skrev och så vidare. Nej, varför skrev han då? Jag, menar, ja, Jesus, jag har problem med aggression ibland också. Det är absolut inget konstigt. Det kan man ha. Men det är väl en väldigt stor skillnad på att ha problem med aggression och att göra något hot om. Men den här killen har ju uppenbarligen så stora problem med aggression så att han faktiskt borde spärras in på någon cykelrötning för resten av stödet. person som han är ju väldigt farlig uppenbarligen. Och han ska vara en förebild för ungdomar som håller på att hamna Ha, ha, ha, säger jag. Och det. Då kan man ju gärna säga att Adolf Hitler var en förebild för judarna i Tyskland. Då. I alla fall de judar som uh, satt i Auschwitz. Det är lite lika logiskt, eller hur? Men, de har snackat om detta. Vi uh, ska du gå in på tidningen Framåt igen, vad jag tänkte. Programmet börjar mot sitt Ja, tidningen Framåt uh, har ju vissa likheter med en tidning som utgavs utav Nordiska förbundet eh, 2004-2005, någonting sånt där för mig var. Eh, <hör> vi har, det här, jag har ett nummer framför mig, ett par timme framåt, är det första numret Nummer 0 2011, det här utkom i december förra året. Så här ser jag ut, det är gratis utgåva. I den eh, tidningen finns det en väldigt intressant intervju med svenskarnas partiledare Daniel Höglund. Och tar med en glas vatten igen och kör att hitta den behöver funktas. Så gott det är med vatten en sån alltså, under underbar sommarkväll. Och annat också naturligtvis. Eh, på sidan här eh, 26 och 27. Så, så finns det en bild på Daniel Höglund, och artikeln heter Daniel Höglund, en 33-åring med många gärningar i äldre. Den står oerhört mycket intressant här. Men det som jag tycker är mest intressant, intressant det står så här. Inte intervju så står det så här, intervjuerna säger sig till Daniel Höglund. Du har ju ganska nyligen tagit en kandidatexamen och studerar nu för en masterexamen. Vad är du studerar och hur du reaktionerna reaktioner på skolan och mer studenter på lite politiska engagemang? Då säger Daniel Höglund så här enligt vad som står i artikeln. Då. Jag studerar molekylär biologi och under mitt masterprogram så kommer jag att försöka inrikta mig mer specifikt på genetik som ett ämne jag anser är oerhört intressant. Kandidatprogrammet i molekylärbiologi ger en bra genomgång om biologi i stort och hur människor och andra arter fungerar och har sedan närmare fokus på biologi på cellulär nivå. Molekylärbiologiska mekanismer, evolution och genetik. Jag är själv lite intresserad av det här med molekylär biologi. Jag är dock inte så insatt om det, men det är alltid intressant med att lära sig saker och ting. Man lär sig så länge man lever. Det finns ett ordspråk som heter och det får man ändå säga att det är väldigt sant. Det står sig här också säger att genetik är ett väldigt expanderande fält och att ha möjligheten att ta till sig ny information som presenteras inom området är i högsta globalt politiskt intressant. Till exempel står det utom all, riktigt, allt riktigt rimligt tvivel att det finns olika folkslag och att det finns många olika fördelar att acceptera det. Det står som sagt på en hel del. I jag kan inte ta upp allting, men just den här grejen tycker jag var oerhört intressant. Eh... Det här med flygbladet från svenska parti var en grann mig som förut hade fått. Och vi stod och pratade om det dagen efter. Och han sa nog helt annat. Men han sa att det här är rasistiskt sånt. Ja, Jag kan säga så här: Jag sa till honom precis som jag sa nyss tidigare i programmet att Vad är det för rasistiskt att skriva att storföretag flyr utomlands till låglönade länder som är följd av höga skattelagrifter? Nej, men det är inte det jag reagerar på. Det är ju partiet. Jaha. Ja, det är ju partiet som är rasistiskt. Hur vet du det jag sa? Jag vet någonting hos Svenska Partit. Nej. Nej, men det vet jag så här, lite. Jag har en del i alla fall. Jag vet i alla fall så pass mycket så att jag kan säga att det inte är någon nazistisk eller rasistisk parti. Eh, ja, ja, ja, jag vet bara vad jag läst i tidningarna. Jaha. Så, så ja. tänkte jag så här också. Han vet bara vad han har läst i tidningarna. Ett exempel på att min granne är en person som inte törst har reda på hur det ligger till. Som väljer att följa den strömmen istället för som kärngen gör att gå emot strömmen istället. Det tycker jag är mycket mer intressant om man gör. Då lär, sig man, då lär man sig någonting i alla fall och kan utvecklas. Sen eh, ska jag inte prata skit om migranter men eh, visst vill han inte utvecklas och ut i honom då. Struntar jag Oj, vad? Jag tycker det går lite missteg. Ja. Vi kommer att komma till slutet av det här programmet och jag ska gå in på det här men Det finns en del personer som säger så här att sociala medel eller alternativa medel för då att de inte har någon påverkan eller inflytande i politiken i riksdagsvalet. Ja, det där kan man inte säga att man håller med jobb direkta, men om man tänker efter i riksdagsvalet sist och i valet rent allmänt så hade ju sidan, eller sajten politiskt inkorrekt, är en stor del i att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Och de kommer att ha en lika stor del i att Sverigedemokraterna sitter kvar i riksdagen efter vårt 2014. Eh, sen kan man naturligtvis tycka vad man vill om Sverigedemokraterna som parti. Men det är inget att snacka om att, att... Alltså det är klart att Sverigedemokraterna har ju nackdelar, precis som alla andra partier själv, tycker jag att... Att de har nacktiden att de inte vill ha fler vargar i Sverige. Och att de är lite för... Vad ska man säga? De är den här... Jag gillar inte deras inställning i Israel-frågan. Alltså... Det är väl egentligen det enda som jag tycker är fel med Sverige. Sen är det väl klart att det, det jag tycker är fel i alla fall. Alltså missförstå mig att kära tittare och kära lyssnare. Jag tycker absolut det är fel det som muslimerna gör Det är annan mellanröstet. Samtidigt ska man ju också komma ihåg att det är ju inte saken värt att Israel beter bit sig som något terroriststat och håller på att försöka göra samma sak emot beskrivna där inne som Hitler och komponen gjorde emot judarna under andra världskriget i Tyskland. De håller på att göra samma sak. Jag sa inte att de gjort Kom ihåg det. Jag tycker jag är allvarligt. Men det var jag tycker. Eh, ja, som sagt. man åter tillbaka till det här med alternativ, allt. Jag hade påstått att bloggar inte har någon inverkan och så vidare. Ja, men jag bara att titta på. Alltså, ta som sida till exempel. Som för inte så länge sedan låg på. Var det 22 plats på någonting som heter Alexa. Eller Alexa. Över de mest eh, välbesökta bloggarna. Eller sajter rent allmänt, om man pratar sajter i hela världen Eller jag tror jag aldrig bara Sverige, eller i alla fall de var, de var med på listan. Det var ju oerhört uh, mycket där om de säger så, så, de har inflytande, national.du har också inflytande. Fast de har mer inflytande än national idag. Eh, en realist, en protester, gör inflytande, vilket är, är, är, är inte sant. Så det här snacket av, av de personer som säger så här att nej. Alternativ att eller sociala medier har ingen, ja, också då, har ingen påverkan eller inflytande. Nej, nej, nej, okej. Okay. Uh, vi får väl tro det om ni vi vill då. Jag menar, det har ju bevisats mängderna över sedan till exempel politiskt inkorrekt startade upp Ja Malan, tror jag var 2006 eller 2007. Att den bloggen och i den bloggen som var startskott, det kan man säga lite. Grann. Att det har hänt väldigt väldigt mycket. röst. Men om realistom fanns, då det vet jag faktiskt inte om som riktigt. Men som sagt, det är klart det är att sociala medier, eller alternativa medier, att att, har en enormt stor påverkan och ett stort inflytande i Sverige. Och det finns ingenting som tyder på att det inte kommer att fortsätta vara så. Däremot tyder allting på att det kommer att öka i stället. Men nu är program till slut och jag får väl tacka för dig. Ha en riktigt bra kväll du kära tittare och eh, ha en god kväll. Helt enkelt. Hej då!